İlahi, Məni öz cəzalarınla ədəbləndirmə Və öz dəqiq tədbirlərinlə Mənə qarşı tədbir dökmə Axı mən xeyri başqa haradan tapa bilərəm Ey Rəbbim Bir halda ki, o yalnız sənin ixtiyarındadır Axı qurtuluş Yalnız sənin lütfünlə mümkün olduğu halda Onu başqa harda axtarım Nə yaxşı əməl sahibi Sənin lütf, rəhmət və yardımından ehtiyatsız olmuş Nə də pis işlər görüb sənə qarşı cürətkər olan Və əməlləri ilə səni razı salmayan biri Qüdrətinin əhatəsindən kənara çıxmışdı Ey Rəbbim Ey Rəbbim, ey Rəbbim, Səni özünlə tanımışam və məni özünə doğru sən yönətməsən. Öz dərgahına sən dəvət etməsən. Əgər sən olmasaydın, mən sənin kim olduğunu bilməzdim. Həmid sənə o Allaha məxsusdur ki, Məni çağırdıqda təmbəllik etməyimə baxmayaraq, onu çağırdığım zaman duamı qəbul edir. Həmid sənə o Allaha məxsusdur ki, ona borc verməyimi istədikdə, paxıllıq etdiyim halda, mən ondan bir şey istədiyim zaman, onu mənə əta edir. Həmid o Allaha məxsusdur ki, nə zaman istəsəm, onu öz ehtiyacım üçün səs deyir və hər istədiyim yerdə heç bir vasitəçi olmadan, Onunla gizlində razı niyaz edirəm O da istəyimi yerinə yetirir Həmiz sənə o Allaha məxsusdur ki Başqasına deyil, yalnız ona dua edirəm Başqasına dua etsəydim belə Duama cavab verməzdi Həmiz sənə o Allaha məxsusdur ki Başqasına deyil, yalnız ona ümid bəstəyirəm Başqasına ümid bəstəsəydim belə Məni nə ümid edərdi Həmid sana o Allaha məxsusdu ki Məni öz öhdəsinə götürüb uca tutdu Məni insanların öhdəsinə buraxmadı Yoxsa onlar məni xar və zəlil edərdilər Həmid sana o Allaha məxsusdu ki Məndən ehtiyacız olduğu halda Mənə məhəbbət göstərdi Həmid sana o Allaha məxsusdu ki Heç bir günahım yoxmuş kimi mənimlə çox mülayim davrandı. Buna görə də, Rəbbim mənim üçün hər şeydən daha çox tərifə layiq və mənim həmd sənama daha çox haqqı olandı. İlahi, hacət yollarının sənə doğru uzandığını, sənə bəslənən ümid çeşmələrinin coşub daşdığını, Səni arzu edənlər üçün lütf və mərhəmətindən yardım istəməyin asan olduğunu və fəryada yetməyini istəyənlərin üzünə dua qapılarının açıq olduğunu görürəm. Əminəm ki, sənə ümid edənlərin haqqətini qəbul edir və kədərlilərin fəryadına yetirsən. Sənin ehsan və bəxşişlərin üçün nali etməkdə və sənin hökmünə razı olmaqda baxılların başqalarını məhrum etdiklərinin əvəzi var. Eləcə də dünyaya həris olanların, əllərində olanlardan ehtiyacçızlıq vardı. Əminəm ki, sənin dərgahına tərəf istiqamət alanların yolu qısadır və sən bəndələrə gizli deyilsən. Yalnız onların pis əməlləri səninlə onlar arasında maniyə yarada bilər. Məni dinləməyinə və bağışlanmaq diləməyimi qəbul etməyini layiq olmadığım halda Məs ehsan və kərəminə ehtimad etdiyim, mərhəmət edəcəyinlə bağlı verdiyin vədlərin doğru olmasına əmin olduğum və sənin təkliyinə iman gətirməyimə sığındığım üçün, eləcə də mənim səndən başqa bir Rəbbimin olmadığını, səndən başqa bir ilahın olmamasını və sənin tək və şəriksiz olduğunu bildiyinə inandığım üçün öz istəklərimlə sənə doğru yönəlmiş, Hacətlərimlə sənə üz tutmuş Səndən yardım diləmiş Və dua edərək Sənə təvəssül etmişəm İlahi Sözün haq Və edin də doğrudur Sən özün buyurmuşsan ki Hacətlərinizi Allahın lütfündən istəyin Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir Ey mənim ağam, bəndələrə bir şey istəməyi əmr etdiyin halda, onlar səndən bir hacət istədikdə neymət əta etməmək sənin xüsusiyyətlərindən deyil. Çünki sən rəiyyətinə həddindən çox neymət bəxş edən, onlara məhəbbət və meyribanlıqla lütf edənsən. İlahi, kiçik uşaq olduğum zaman neymət və ehsanlarınla məni böyüttün və böyük olduğum zamanda adım ucaldın. Ey bu dünyada məni ehsan, mərhəmət və neyməti ilə boya başa çatdıran, axirətdə də bağışlayacağına və ehsan edəcəyinə işarə edən, ey mənim ixtiyar sahibim, sənə olan mərifətim, sənə doğru aparan rəhbər və bələdçim, məhəbbətim isə hüzurunda vasitə və şəfayətçimdir. Mən öz bələtçimin sənə doğru yönəldəcəyindən əmin, Şəfayətçim sayəsində sənin əvvinə nail olacağıma xatircəməm. Ey mənim mövlam, Səni günahların lal etdiyi bir dillə çağırıram. Ey mənim Rəbbim, Səninlə xətaların həlak etdiyi qəlbilə razniyaz edirəm. Ey Rəbbim, Səni qorxan, həvəsli, ümid var və həyəcanlı bir qəlblə çağırıram. Ey mənim ixtiyar sahibim! Günahlarıma nəzər saldıqda qorxur, kərəmini görəndə isə ümid var oluram. Əgər bağışdasan, mehribanların ən üstünü sən. Əgər əzab versən, zülümkar deyilsən. İlahi! Bəyənmədiyin işləri gördüyüm halda səndən hacət istəməyə cürət etməyimə dəlilim sənin səxavətdi və kərəm sahibi olmağın, sənə qarşı abır həyamın az olmasına baxmayaraq çətinlik zamanı sığınacağım sənin rəhmət və mehribanlığındır. Ümid edirəm ki, bu dəlil və sığınacağım müqabilində arzularımı buç etməyəsən. Belə isə Ümidlərimi gercəkləşdir Və duamı eşit Ey çağrılanların ən yaxşısı Və ey ümid edilənlərin ən üstünü Ey mənim mövlam Arzularım necə də böyük Əməllərim necə də pisdir Mənə arzularım qədər böyük miqdarda Əffindən əta et Və pis əməllərimə görə Məni cəzalandırma Dəqiqətən sənin kərəmin günahkarları cəzalandırmaqdan daha uca Həlin və yumuşaqlığın isə müqəssirlərlə haqqı hesab çəkməkdən daha böyükdür Ey mənim mövlam Sənin lütf və kərəminə sığınır Səndən sənə doğru qaçır Və sənə qarşı yaxşı güvanda olanları bağışlayacağına dair verdiyim vədini həyata keçirməyin istəyirəm. İlahi, Sənin müqabilində mən kiməm ki Və mənim nə dəyərim var ki Lütf və rəhmətindən mənə ətait Əffinlə mənə minnət qoy Ey Rəbbim Örtüyünlə pis əməllərimi qizdət, Kəramətinə xatir məni danlamaqdan vazgeç. Əgər bugün səndən başqası mənim günahlarımdan xəbərdar olsaydı, Mən onları yerinə yetirməzdim, Cəzanın tez gəlməsindən qorxsaydım, Hökmən ondan uzaqlaşardım Və bunlar sənin məni görənlərin ən zəyfi, Məndən xəbərdar olanların ən yüngülü olduğun üçün deyil, Əksinə, Ey mənim Rəbbim, bütün bunlar sənin çirkin əməlləri örtənlərin ən yaxşısı, hökmədənlərin ən xeyrxahı, ehsan edənlərin ən kəramətlisi olduğun üçündür. Səni yibləri örtən, günahları bağışlayan, sirləri bilənsən. Kərəminlə günahların üstünü örtür, səbrinlə cəzanı təxirə salırsan. Günahlarımı bildiyin halda, mülayim davrandığına, cəzalandırmağa güdrətin çatdığı halda, Baxışdadığına görə sənə həmd olsun. İlahi, mənə qarşı sonsuz həlimliyin məni sənə asi olmağa cürətləndirir. Biz əməllərimi örtməyin, məni həyasızlığa dəvət edir. Rəhmətinin geniş, bağışlamağının sonsuzluğuna agahlığım məni qadağalarını pozmağa tələstirir. Ey Halim ey kərim, ey diri, ey daimi, ey günahları bağışlayan, ey tövbələri qəbul edən, ey nəmətləri böyük, ey sağını əzəli. Hanı sənin günahları üçün olan gözəl örtüklərin? Hanı sənin böyük əhvin? Hanı yaxın nicad və qurtuluşun? Hanı dərhal fəryada yetməyin? Hanı geniş rəhmətin? Hanı fəzilətli bəxşişlərin? Hanı ləzzətli hədiyyələrin? Hanı dəyərli ihsanın? Hanı böyük fəzilətin? Hanı böyük neymətlərin, hanı əzəli ehsanın, Hanı kərəmin, ey kərim olan. Kərəminə xatir mənə nicad ver, Rəhmətinə xatir məni həlak olmaqdan xilas et. Ey ehsan edən, ey xeyrxal, ey neymət və fəzilət sahibi, Sənin əzabından xilas olmaqda əməllərimizə deyil, yalnız bizə olan lütfünə arxalanıram. Çünki qorxub çəkinilməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq sənsən. Eysan etməklə neymət verməyə başlayırsan, kərəminlə günahları bağışlayırsan. Bilmirik hansına şükredəyik. Bizim üçün artırdığın yaxşılıqlara mı Yoxsa eyiblərimizin üstünü örtməyinə mi Yaxud əzəmətli əta və eysanlarına mı Və ya çoxlu bəlalardan bizə nicat verərək Bizi amanda saxlamağına mı Ey ona məhəbbət bəs sevimlisi Ey hər şeydən əlini üzüb ona sığınanların gözünün nuru Sən yaxşılıq edənsən Biz isə pis əməl sahibiyik. Buna görə də, ey mənim Rəbbim, Öz yanında olan gözəlliklərlə bizdə olan çirkinlikləri bağışda. Ey Rəbbim, hansı nadamlığı sənin səxavəti nəhatə edə bilməz ki? Hansı zaman sənin təmkinli davranma müddətindən daha uzun ola bilər ki? Nəymətlərinin müqabilində yaxşı əməllərimizin dəyəri nədir ki? Sənin sonsuz lütf və kərəminlə müqayisədə çirkin əməllərimizi necə çox hesab edə bilərik? Rəhmətin onları əhatə etdiyi halda günahkarlar necə sıxıntıya düşə bilər? Ey rəhmətlə bəndələrinə doğru əllərini açan! And olsun sənin izzətinə! Ey mənim ağam, əgər məni qapından qovsan, Yenə də sənin qapından uzaqlaşmaram. Çünki sənin səxavət və kərəminin böyüklüyünü bilirəm. Sən istədiyini yerinə yetirir, İstədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə əzab verirsən. Həmçinin istədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə rəhm edirsən. İşlərindən sorğu sual olunmaz və mülkündə kimsə səninlə höcətləşməz. İşlərində kimsə sənə şərik olmaz və hökmündə kimsə sənə qarşı çıxmaz. Tədbirlərinlə bağlı kimsə sənə itiraz edə bilməz. Yaratmaq və yaraddıqlarını idarə etmək yalnız sənə məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah xeyir və rəhmət sahibidir. İlahi, bu sənə üz tutan, lütf və kərəminə sığınan, neymət və ehsanlarına öyrəşən bir kəsim məqamıdır. Sən əvvü tükənməyən, lütfünə xələl gəlməyən və rəhməti azalmayan səxavətlisən. Biz sənin əzəli əvv, əzəmətli lütf və geniş rəhmətinə görə bizi cəzalandırmayacağına arxayn olmuşuq. Belə isə, ey mənim rəbbim, Sənə olan nikbinliyimizə xilaf çıxarsam mı? Yaxud bizim ümidlərimizi buç edərsən mi? Xeyr, əsla, Ey sıxavətdi, Sənə olan gümanımız belə deyil Və sənindən olan gözləntimiz də bu deyil. Ey rəbbim, Bizim səndən istədiyimiz uzun-uzadı arzularımız var və bizim sənə olan böyük ümidimiz var. Günahlarımızın üstünü örtəcəyinə ümid etdiyimiz halda sənə qarşı üsyan etdik. Dualarımızı qəbul edəcəyinə ümid var olduğumuz halda səni çağırdıq. Belə isə, ey bizim mövlamız, ümidlərimizi gerçəkləşdir. Əməllərimizə görən nəyə layiq olduğumuzu bilirik. Lakin sənin bizim zəifliyimizdən və ümitlərimizdən xəbərdar olmağın və bizim də sənin bizi özündən uzaqlaşdırmayacağını bilməyimiz rəhmətinə layiq olmadığımız halda belə bizi sənə rəqbət bəsləməyə sövq etdi. Sən geniş lütfunlə bizə və günahkarlara ehsan etməyə layiqsən. Sənə layiq olan tərzdə Bizə lütf və ehsan bağışda. Çünki biz sənin nəymətlərinə möhtə Ey bağışlayan, sənin nurunla hidayət, lütfunla ehtiyacsız olmuşuq. Sənin nəymətlərin içində gecəliyir və gündüzümüzü açırıq. Günahlarımız sənə bəllidir. İlahi, onları bağışlamağını səndən diliyir və tövbə ilə sənə doğru qaydırıq. Sən müxtəlif neymətlərində bizə məhəbbət göstərdiyin halda Biz günahlarımızla sənə qarşı çıxır Sənin bizə xeyrin nazil olduğu halda Bizim pis əməllərimiz sənə doğru yüksəlir Əməlləri qeydə alan mələk həmişə Qəbahətdə əməllərimizi dərgahına gətirsə də Bunlar bizi öz neymətlərinlə əhatə etməyinə Və ehsanlarınla bizə xeyrxaklıq etməyinə mani olunur Sən Pak və bütün eyblərdən uzaqsan. Sən, səndən istənilmədiyi halda neymət verməyə başlamaqda və neymət verməyi yenidən təkrar etməkdə necə də ilimli, əzəmətdi və kəramətdi sən. Adlarım müqəddəs, tərifim böyük, işlərin kəramətlidir. İlahi, Xəta və əməllərimlə müqayisədə, sənin rəftarın daha üstün və daha mülayimdir. Ey mənim mövlam! Ey mənim mövlam! Ey mənim mövlam! Məni əvv Məni əvv Məni əvv İlahi, bizi zikrinlə məşğul edərək qəzəbindən qoru, Əzabından amanda saxla. Öz bəxşişlərindən bizə əta et və lütfünlə bizə neymət bəxş et. Evinin həccini və Peyğəmbərinin qəbrinin ziyarətini bizə nəsib et. Sənin salavatın, rəhmət, məxfirət və razılığın olsun ona və onun əhli beytinə. Həqiqətən, sən bəndələrə yaxın və dualarını qəbul edənsən. Əməldə sənə itayəti bizə nəsib et və bizi sənin dinin və rəsulunun sünnəsində olduğumuz halda dünyadan apar. Ona və ailəsinə Allahın salavatı olsun. İlahi, məni və ata-anamı bağışda, körpə olduğum zaman məni boya başa çatdırdıqları kimi, onlara da rəhm et. Gözəl əməllərinə görə onlara yaxşı davran və pis əməlləri müqabilində onları baxışda. İlahi, mümin kişi və qadınları, onlardan həyatda olanları və ölənləri baxışda, xeyrişlərdə olanların ardınca getməyi bizə nəsib et. İlahi, diri və ölülərimizi, yanımızda olan və olmayanları, kişi və qadınlarımızı, uşaq və böyüklərimizi, Nökər və azad olanlarımızı bağışda Başqalarını Allahla bir tutub şərik qoşanlar Yalan danışmış, böyük zəlalətə düykar olmuş Açıq aşkar xəsarətə uğramışlar İlahi, Muhəmməd və Muhəmmədin əhli salavat yetir Mənim aqibət və sonumu xeyrəcala Dünya və axirətlə bağlı məni narahat edən işlərimdə Mənə yardım et Mənə rəhm etməyəcək kəsləri üzərimdə hakim etmə. Öz tərəfindən mənə daimi gözətçi təyin et. Neymət verdiyin yaxşı şeyləri məndən alma. Öz fəzlindən mənə pak, halal və tükənməz ruzi ver. İlahi, mənə öz mühafizənlə aman ver. Məni hefsinlə qoru, himayənlə bütün bəlalardan amanda saxla. Bu il və bütün illərdə sənin möhtərəm evinin həccini, Peyğəmbərinin və imamların qəbrinin ziyarətini mənə nəsib et. Ey Rəbbim, məni bu dəyərli ziyarətgahlardan və kəramətli məkanlardan məhrum etmə. İlahi, mənə elə bir tövbə nəsib et ki, bir daha günah etməyim. Mənə xeyir və ona əməl etməyi, Ömür verdiyin müddətçə gecə və gündüz səndən qorxmağı ilham et Ey aləmlərin Rəbbi İlahi, mən hər dəfə artıq hazıram deyib Sənin qarşında namaz qılmaq üçün qalxdıqda Və sənin raz niyaz etdikdə Namaz qıldığım zaman məni yuxuya vermiş Və münacat etdiyim zaman məni münacatından məhrum etmizən Axa mənə nə olub ki? Nə zaman artıq salih şəxs olmuş və tövbəkarlar məqamına yaxınlaşmışam dedikdə, Hansısa bir imtihan məni bu işlərdən saxlayır Və sənin xidmətində olmaqda mənə manə olur Ey mənim mövlam Yoxsa məni qapından qovmuş, xidmətində olmaqdan uzaqlaşdırmış Ya sənin haqqını yüngül saydığımı görüb məni özündən kənarlaşdırmış yaxud səndən üz döndərdiyimi görüb, məni acığım tutmuş və yaxud yalançılardan hesab edib məni tərk etməsən. Bəlkə neymətlərini şükr etmədiyimi görüb, məni məhrum etmiş, yaxud alimlərin məclisində olmadığımı görüb, məni xar etmiş, yaxud da qafillərdən hesab edib, rəhmətindən məyus etməsən. Yoxsa batil əhlinin məclislərinə adət etdiyimi görüb, Məni onlarla baş-başa buraxmış Ya duamı eşitmək istəməyərək Dərgahından uzaqlaşdırmış Və ya xəta və təksirmə görə Məndən əvəz çıxmış Yaxud da Həya etmədiyimə görə Məni cəzalandırmışsan Ey Rəbbim Əgər məni etsən, Onsuz da məndən qabaqı günahkarları da Həddən artıq bağışlamısan Çünki Ey Rəbbim, sənin kərəmin müqəssirləri cəzalandırmaqdan böyükdür və mən sənin lütfunə səğınar, səndən sənə tərəf qaçıram. Sənə qarşı, yaxşı cümanda olanları bağışlayacağına dair verdiyim vədini yerinə yetirməyin istəyirəm. İlahi, sən mənə əməllərimlə ölçməyəcək, xətalarıma görə məni xar etməyəcək geniş lütf, və böyük elmə sahibsən. Ey mənim ağam, sənin müqabilində mən kiməm ki, nə dəyərim var ki? Ey mənim mevlam, lütfunə xatir, mənə neymət ətay et və əffinlə mənə minnət qoy. Eyiblərimin üstünü örtməklə başımı ucald və kəramətinə xatir, Məni danlamaqdan vazgeç. Ey mənim mövlam, mən sənin tərbiyə edib böyütdüyüm bir uşaqam. Mən el-məta etdiyim bir nadan, hidayət etdiyim bir azğın, ucaqdığın həqir bir şəxs. Arxayn etdiyim bir qorxaqam. Mən doydurduğum bir acam. Susuzluğunu yatırdığım bir susuz, qeyindirdiyim bir çılpaq, Ehtiyacını ödədiyim bir fəqir və qüdrət verdiyim zəif bir şəxsəm. Mən izzət bəxş etdiyim bir zəliləm, Şəfa verdiyim bir xəstəyəm Və bəxşiş əta etdiyim bir dilənçiyəm. Mən günahlarını örtdüyün günahkar, Bağışladığın xətakəram, Mən tək olduğum üçün sayım az olduğunda Ailə, övlad, dostanış verərək sayımı çoxaltdığın şəxsəm Mən yardım etdiyin zəif, sığınacaq verdiyin qovulmuş şəxsəm Ey Rəbbim, nə xəlvətdə səndən həyat etmiş Nə də cəmaat arasında öz işlərimdə səndən qorxmuşam Mən çox pis əməllərə sahib olan şəxsəm Mən öz ağasına qarşı cürətlənən biriyəm Mən göylərin qalibi olan Allaha üsyan edənən Mən oca Allaha qarşı olan günahlara mal xərcləyən şəxsəm Mən günaha dəvət edildikdə ona qurşanmağa tələsən biriyəm Mən o şəxsəm ki, tövbə üçün mənə möhlət verdiyin zaman günahlardan əl çəkmədim Eyiblər mörddüyündə həya etmədim Günah edərək həddi aşdım və sən məni öz nəzərindən saldın. Mən isə buna önəm vermədim. Öz səbrinlə mənə möhlət verdin və etdiyim çirkinliklərin üstünü elə örtdün ki, sanki mənim günahlarımdan xəbərsizsən, günahlarımın cəzasından məni elə qorudun ki, sanki məndən utanıb həyə etməsən. İlahi, sənə asi olduğum zaman Dübubiyyətini inkar etməmiş, əmirlərini gün saymamış, cəzalarına sinə gəlməmiş, əzab barədə olan vədini əhəmiyyətsiz hesab etməmişəm. Sadəcə bir xətaya uğramışam. Nəfsim pis əməlləri mənə yaxşı göstərmiş, nəfsi istəklərim mənə qələbə çalmış, bədbəxçilikim bu işdə mənə yardımcı olmuş. Və eyiblərimi örtməyin, məni arxayınlaşdıraraq, əzab verməyəcəyim barədə aldatmışdı. Və beləcə, sənə üsyan etmiş və bütün bacarığımla əmrinə qarşı çıxmışam. İndi sənin əzabından məni kim qurtaracaq? Səbaq qiyamət günündə əlihtarlarımın əlindən məni kim xilas edəcək? Sənə bağlı olduğum ipi qoparsan, kimin ipinə sarlacaqam? Sənin kitabında qeyd edilən günahlarıma görə vay olsun mənə. Əgər sənin kərəmin və geniş rəhmətinə ümidim olmasaydı, ha belə, günahkarları rəhmətindən məyus olmağı qadağan etməsəydin, əməllərimi xatırladıqda, mütləq bağışlanmaqdan naümid olardım. Ey dua edilənlərin ən yaxşısı və ey ümid edənlərin ən üstün ümidkahı, İlahi, İslam öhdəçiliyi ilə sənə təvəssül edir, Qurana ehtiram göstərməklə sənə eytimad edir və ümmi, qürəyişi, haşimi, ərəb, təhami, Məkkəli və Mədinəli Peyğəmbərinə məhəbbət bəsləməklə dərgahına yaxınlaşmağı umuram. Odur ki, imanımla olan munisliyimi tənhalığa çevirmək. Mükafatımı səndən başqasına ibadət edənlərin mükafatı qərar vermə. Həqiqətən də bəziləri dillərində iman gətirdilər ki, bu yolla canlarını qorusunlar. Arzularına da nail oldular. Biz isə həm dilimiz, həm də qəlbimizlə sənə iman gətirdik ki, bizi bağışlayasan. Belə isə bizi də arzularımıza çəddir. Sən olan ümidimizi qəlbimizdə sabit saxla Bizi doğru yola yönətdikdən sonra Ürəklərimizə şək şübhə salma Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et Çünki sən həqiqətən bəndələrinə mərhəmət, neymət bəxş edənsən And olsun izzətinə Əgər məni qofsan qapında durmağa davam edər və sənə yalvarmaqdan əl çəkmərəm. Çünki qəlbimə kərəm və geniş rəhmətim barədə mərifət ilham edilmişdi. Axı qulaqasından başqa kimin yanına gedər, məxluq xaligindən başqa kime sığınar. İlahi, əgər məni zəncirləsən, şahidlər içində nimətini mənnən əsir gəsən, Əndələrin gözü önündə rüsvayçılığımı göstərsən, Cəhənnəm oduna atılmağımı əmr etsən, Mənimlə yaxşılar arasında ayrılıq salsan, Yenə də ümidimi səndən kəsmərəm, Sənin əffini ummaqdan dönmərəm Və məhəbbətin qəlbimdən əsla çıxmaz, Mən heç vaxt dünyada mənə olan yaxşılıqlarını, Eyiblərimi örtməyini unutmayacaqam, Ey mənim Mevlam, Dünya məhəbbətini qəlbimdən çıxart, Məni öz məxlugatın arasında seçdiyin Və onların ən xeyirlisi olan Peyğəmbərlərin sonuncusu, Mühəmməd Müstəfa Və onun əhl ilə bir gəyid. Allahın salam olsun ona və əhl-i beytinə. Məni tövbə edərək sənə doğru qaydanların məqamına çatdır. Öz halıma ağlamağa yardım et. Ömrümü təxirə saldığım əməllər və mənasız arzularla bada verdim. Xeyr əldə etməkdən ümidini itirmişlərin cərgəsinə düşdüm. Görəsən, halı məndən də biz olan kimsə varmı? Əgər bu vəziyyətdə qəbirə geçsəm, orada yatmağım üçün bir yer hazır etməmişəm. Salih əməllər vasitəsilə yatağımı sərməmişəm. Axı niyə də ağlamayayım? Bir halda ki, gedəcəyim yerin har olduğunu bilmirəm. Nəfsimin məni aldatdığını, günlərimin məni tələyə saldığını və ölümün başım üzərində qanat çaldığını görürəm. Nə üçün ağlamıyım? Mən canımın bədəndən çıxacağına görə ağlayıram. Qəbrimin zülmət qaranlıq olacağına görə ağlayıram. Məzarımın dar olacağına görə ağlayıram. Nəkir və münkərin məndən sorğusu al edəcəyinə görə ağlayıram. Ağlayıram buna görə ki, qəbirdən çılpaq və zəlil halda, ağır günah yükünü çiğinlərimdə daşıyacaq halda çıxacam. O vaxt bir sağıma, bir soluma baxacam. Görəcəm ki, insanlar mənim işimdən ayrı bir işlə məşğuldular. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. O gün bir çox üzlər parlayacaq, güləcək, sevinəcəkdir. O gün bir çox üzlərə isə toz torbaq qonacaq, Onları zülmət və zillət bürüyəcəkdir. Ey mənim mövlam, Güvənimdə, ehtimadımdə, ümidimdə, təvəkkülümdə yalnız sənədir. Bağlılığım yalnız sənin rəhmətinədir. Sən rəhmətini istədiyinə nəsib edir, sevdiyini kəramətinlə hidayət edirsən. Qalbimdən şirk təmizlədiyin, dilimi fikrin üçün açdığına görə sənə həmd olsun. Bu yorğun dilimləm sənə şükr edim. Yoxsa var ki, cümlə çalışıb etdiyim əməllərimlə sən razı salım. Ey Rəbbim, şükrünün yanında dilimin dəyəri nədir ki? Mənə olan ehsan və neymətlərinin yanında əməllərimin dəyəri nədir ki? İlahi, səxavətin arzularımı artırmış, yaxşı əməllərin əvəzini ödəməyin isə əməlimin qəbulluğuna səbəb olmuşdu. Ey mənim Mövlam, yalnız sənə rəqbətliyəm, yalnız səndən qorxuram və arzularımı yalnız səndən umuram. Ümidim məni yalnız sənə doğru sürükləmiş və niyyətim, ey yeganə olan Allahım, yalnız sənə bağlanmışdı. Rəğbətim yalnız dərgahındakı neymətlərə yönəlmişdi. İxlasla yalnız sənə ümid edir və yalnız səndən qorxuram. Məhəbbətim yalnız səninlə ünsiyyət qurmuş, əllərim yalnız sənə tərəf açılmışdı. Sənin itayət ipindən yapışmaqla qorxuma yardım etmişəm. Ey mənim mövlam, qəlbim yalnız sənin zikrinlə yaşayır. Qorxumun şiddətini sənin münacətinlə sakitləşdirmişəm. Ey mövlam, ey ümidim, ey istəklərimin sonu, mənimlə daim sənə itayətdə manu olan günahlarım arasında ayrılıq sal. Mən sənə olan daimi ümidim, Özünə vacib etdiyin rəhmət və mərhəmətə Şiddətli hərisliyin vasitəsilə səndən istəyirəm. Höküm yalnız sənə məxsusdur. Sən tək və şəriksizsən. Bütün məxluqat sənə möhtacdır, Sənin əlindədir. Hər şey sənin qarşında boyunəymişdir. Sən, Pak və müqəddəssən, ey aləmlərin Rəbbi! İlahi, höccətim bitdikdə, dilim sənə cavab verməyə aciz olduqda, Ağılım cavab verməkdə çətinliyə düşdükdə, mənə rəhm et. Ey mənim böyük ümidim! Ehtiyacım şiddətdəndiyi zaman məni uğursuzluğa düçar etmə, Nadanlığıma görə məni geri çevirmə, Səbrimin azdığına görə məni neymətlərdən məhrum etmə Fəqir olduğum üçün mənə bəxşiş ver Və zəif olduğum üçün mənə rəhm et Ey mənim mövlam Yalnız sənə etimad edir, sənə güvənir, sənə ümid edir Və sənə təvəkkül edirəm Yalnız sənin rəhmətinə bağlanmışam Bütün sərmayəmi sənə qovuşmağa qoymuşam Sənin səxavətinə görə istəklərimə doğru yönəlmişəm. Ey Rəbbim, kərəminə xatir duamı qəbul etməyin istəyirəm. Dərgahında yoxsulluqdan qurtulmağıma ümid edirəm, ehtiyaclarımı sənin zənginliyinlə aradan aparıram. Bağışlamağın sayəsində ayaqdayam. Ehsan və kərəminə göz dikirəm və daim etdiyin yaxşılıqlara baxıram. Məni cəhənnəm odunda yandırma Sən mənim ümidgahımsan Məni cəhənnəmdə sakin etmə Sən gözümün nurusan Ey mənim mövlam, Eysam və nimətlərinə olan gümanımı boşa çıxarma Həqiqətən sən mənim eytimat yerimsən Savablarından məni məhrum etmə Şübhəsiz ki, sən ehtiyaclı olmağımdan xəbərdarsan İlahi, əgər əcəlim yetişdikdə, əməlim məni sənə yaxınlaşdırmayıbsa, günahlarımı etiraf etməyimi üzrümün qəbul olunması üçün bir bahisdə edirəm. İlahi, əgər məni əvv etsən, buna səndən layiqli kim ola bilər? Əgər əzab versən, hüküm vermədə səndən ədalətli kim ola bilər? Məni bu dünyadakı qəribliyimə, Ölüm anındakı kədərimə, qəbirdəki təkliyimə, məzardakı tənhalığıma Və sənin hüzurunda haqqı hesab üçün dirildikdə zəlilliyimə bağışda İnsanlardan gizli olan pis əməllərimi bağışda Gizlətdiyin əməllərimi yenə də gizlətməyə davam et Ölüm yatağına düşdüyüm, hərəkət üçün yaxınlarıma möhtac olduğum vaxt mənə rəhm Qüsul üçün uzadıldığım və salih qonşularımın məni sağa-sola çevirdiyi vaxt Mənə öz lütfündən mərhəmət qal Qəbrə doğru aparıldığım və yaxınlarımın cənazəmi dövrəyə aldığı vaxt Mənə mehribanlıq göstər Məzara qoyulduğum və hüzuruna tək dənha gəldiyim vaxt Mənə kərəm göstər Bu yeni evdə qəribliyimə rəhmət ki Səndən qeyrisi ilə munis olmayım Ey mənim Mövlam, əgər məni öz başıma bıraxsan, həlak olaram. Əgər xətalarımı güzəşdə getməsən, kime pəna hapararam? Qəbirdə qayğından məhrum olsam, kimdən kömək diliyərəm? Kədərimi dağıtmasan, kime üz tutaram? Ey mənim sahibim, səndən başqa kimin var? Əgər mənə rəhm etməsən, kim mənə rəhm edər? Əgər hər şeyi itirdiyim gündə sənin lütfündən məhrum olsam, kimin lütfünə ümid edərəm? Əcəlim yetişdikdə günahlardan kimə pəna apararam? Ey mənim Məvlam, sənə ümid bəstədiyim halda məni əzaba düçar etmə. İlahi, Cünahlarımın çoxluğundan sənin əffinə sığınmaqdan başqa bir şeyə ümidim olmadığı halda Ümidimi doğruldaraq qorxudan mənə aman ver Ey mənim sahibim, layiq olmadığım şeyləri səndən istəyirəm Qorxub çəkinilməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq sənsən Belə isə məni bağışda Rəhmət nəzərinlə əynimə elə bir libas qeyindir ki Günahlarımı ördsün Və onları bağışlayasan Onlar barədə sorğu-sual edilməyim Həqiqətən sən daimi ehsan Böyük bəxşiş və kəramətli güzəşd sahibisən İlahi Sanıq kəssən ki Səndən bir şey istəməyənlərə Və sənin rəbb olmağını inkar edənlərə belə bol bol neymət ətay edirsən Elə isə Ey mənim sahibim Səndən istəyən xilqətin sənə məxsus olduğuna, işlərin sənə doğru qayıtmasına eytiqatlı olan bir kəsə necə əta etməyəsən. Sən hər cür nöqsandan pak və ucasan. Ey aləmlərin Rəbbi! Ey mənim sahibim! Bəndən qapındadır. Onu ehtiyaclar sənin hüzuruna gətirmişdir. O dua etməklə sənin ehsan qapını döyür. İçində gizlənmiş ümitlərinə sənin gözəl şəkildə nəzər etməni umur Kərimliyinə xatir məndən öz çevirmə İstəklərimi qəbul et Bu duanı edirəm, çünki mənə qarşı mərhəmətdir və mehriban olduğunu bilirəm Odur ki, məni geri çevirməyəcəyini ümid edirəm İlahi, istəyənlərin tükənməz hacəti səni yormaz Bəxşiş alanlar sənin xəzinəni azaltmaz. Sən özünü özün vəsv etdiyin kimi sən. Bizim səni vəsv etməyimizin isə fövqündəsən. İlahi, səndən gözəl səbir, yaxın qurtuluş, haqqı deyən dil və böyük mükafat diliyirəm. Ey Rəbbim, səndən ağlıma gələn və gəlməyən bütün xeyirlər istəyirəm. Ey Allahım, salih bəndələrinin səndən istədiyi xeyri mən də istəyirəm Ey hacət istənilən kəslərinən yaxşısa Ey əta edənlərinən zəxavətlisi Səndən istəyim, özüm, əhli əyalım, ata-anam, övladlarım, din qardaşlarım və qəlbi sınmışlar barədədir Yaşayışımı firavan, iradəmi möhkəm qıl Bütün əhvalımı islah et Məni ömrü uzun və əməlləri xeyrxaklı olan Neymətlərini tamamladığın Razı olduğun Həmişə şadlıq və bol kəramətin içində pak həyat sürən Yaşayışını kamilləşdirdiyin kəslərdən təyin et Həqiqətən də sən öz istədiyinə dənsən Səndən başqa heç kim öz istədiyinə də bilmir İlahi Xüsusi zikrini mənə məxsus bil Gecə və gündüz sənə yaxınlaşmaq üçün Yerinə yetirdiyim şeylərdə Riya, öyünmə, xutbəsəntlik Və lovqalıq olanları məndən uzaq et Məni səndən qorxan Və çəkinənlər sırasına qəd İlahi, Ruzimi çoxalt Yaşadığım yerdə mənə əmin amanlıq Ailə, mülk və övlatlarım Barədə göz aydınlığı ver Neymətlərini mənim yanımda daimi qərar ver Cismimə sağlamlıq, bədənimi qüvvət ver Dinimi salamat elə Məni yaşatdığım müddətcə həmişə sənə Və Peyğəmbərim Muhammedə itayət edənlərdən qərar ver Allahın salamı olsun ona və ehli beytinə Məni nazil etdiyim bütün xeyirlərə eləcə də Ramazan ayı qədir gecəsi və hər il nazil etdiyin bütün xeyirlərə, yaydığın rəhmətə, əta etdiyin sağlamlığa, dəf etdiyin bəlalara, qəbul etdiyin gözəl əməllərə və bağışladığın günahlara ən çox nail olmuş bəndələrindən qərar ver. Mənə bu il və hər il möhtərəm evinin ziyarətini nəsib et. Öz geniş lütfündən mənə bol ruzi ətait. Ey mənim sahibim! Pislikləri mənlən uzaq et Bir daha onlara görə əzabəziyyət Və çətinlikdə olmayacağım tərzdə Borç və haqsızlıqları aradan qaldır Düşmənlərimin Mənə həsəd edənlərin Mənə zülm edənlərin Qulaq və gözlərini mənlən kəs Mənə onların müqabilində yardımcı ol Gözlərimi şıxlandır Qəlbimi sevindir Qüssə və narahatlıqlardan mənə bir qurtuluş Bir çıxış yolu ver Bütün məxluqatından mənəb qarşı, pisli yetmək istəyənləri qarşımda məqlubdur, məsəl. Məni şeytanın, zalimlar və pis əməllərimin şəhərindən qoru. Bütün günahlardan pakla, bağışlamağınla cəhənnə modundan uzaqlaşdır. Rəhmətinlə cənnətə daxil et. Öz lütfunlə məni hur-ül-eynlə evləndir. Məni salih dostların olan Muhəmməd və onun pak pakizə, Məxlugatın ən xeyirlisi olan əhl-i beytinə qovuşdur. Sənin salavatın, rəhmət və bərəkətin olsun onların üzərinə, Eləcə də onların bədənlərinə və ruhlarına. İlahi, ey mənim sahibim, And olsun izzət və cəlalına, əgər günahlarıma görə məni haqq hesaba çəksən, Mən də səndən bağışlamağını tələb edəcəm. Məni pisliyilərimə görə haqq hesaba çəksən, səndən ehsanımı istəyəcəm. Məni cəhənnəm odunatsan, cəhənnəm əhlinə sənə olan məhəbbətimlə danışacam. İlahi, ey mənim mövlam, əgər övliyalardan və sənə müti olanlardan başqasını bağışlamasan, onda günahkarlar kime pəna aparar? Sənə vəfadar olanlardan başqasına ehsan etməsən, pis əməl sahibləri kimdən yardım istəyər? İlahi, əgər məni cəhənnəmə atsan, bu düşmənlərinin sevincinə səbəb olacaq. Əgər məni cənnətə aparsan, bu Peyğəmbərinin sevincinə səbəb olacaq. Allaha and olsun, bilirəm ki, sənin üçün Peyğəmbərinin sevinci düşmənlərinin sevincindən daha sevimlidir. İlahi, qəlbimi sənə olan məhəbbətlə, sənə olan qorxu ilə, səni təsdiqləmək və sənə olan imanla, səndən çəkinmək və sənə rəqbətli olmaqla doldurmağını diliyirəm. Ey ehsan və əzəmət sahibi, səninlə görüşü mənim üçün və mənimlə görüşü özün üçün sevimli et. Səninlə görüşü mənim üçün rahatlıq, qurtuluş və ehsana çevir. İlahi, məni keçmiş salihlərə qovuşdur və gələcəkdəki salihlərdən təyin et. Məni salihlərin yoluna hidayət et, salih şəxslərə nəfsləri ilə mübarizə parmaqda yardım etdiyin şeylərlə məni də nəfsimlə mübarizə parmaq üçün yardım et. Əməllərimə ən gözəl şəkildə xitam ver. Rəhmətinə xatir əməllərimin mükafatına cənnət təyin et. Əta etdiyin neymətlərə layiqli şəkildə şükr etməkdə mənə yardımcı ol Ey Rəbbim, məni sabit qədəm et Məni xilas etdiyim bəla və həlakətə bir daha düçar etmə Ey aləmlərin Rəbbi ilahi yaşadığım müddətdə məni səninlə görüşənə qalacaq bir imanla yaşad Və ona sadiq qalacağım şəkildə öldür Dirilddiyin zaman məni həmin imanla dirilt Qəlbimi riya və şəktən Dinində təkəbbürlük etməkdən uzaqlaşdır ki Əməlim ixlaslı şəkildə olsun İlahi Mənə dinində bəsirət Hükümlərində dərrakə Elmində dərin düşüncə ver Rəhmətinlə mənə zamin ol Mənə məni günahlardan qoruyan bir təqva ver Nurunla simamı parlaq et Məni neymətlərinə rəqbətli qıl. Canımı sənin yolunda Eləcə də Peyğəmbər və əhl-i beytinin dinində olduğum halda al Allahın salamı olsun ona və əhl İlahi, təmbəllik, süslük, qorxu, kədər, paxıllıq, qəflət Daşqəlblilik, zillət, miskinlik, fəqirlik və yoxsulluqdan, Eləcə də bütün bəlalardan, aşkar və gizlin çirkinliklərdən sənə sığınıram. Həmçinin qanə olmayan nəfsim, doymayan qarnım, Boyun əyməyən qəlbim, qəbul edilməyən duam və faydasız əməlimlə sənə sığınıram. Ey Rəbbim, özümə, dinimə, malıma, və mənə bəxş etdiyin bütün rozilərə görə qovulmuş şeytandan sənə pəna haparıram. Həqiqətən sən eşidən və bilənsən, ilahi, kimsə mənə sənin qəzəbindən sığınacaq verə bilməz və mən səndən başqa pəna yeri tapa bilmərəm. Belə isə, məni dünya və ahirətdə əzaba mübtəla etməklə həlakətə uğratma və məni şiddətli əzaba döcar etmə. İlahi, əməllərimi məndən qəbul et. Cəmaat arasında adımı yaxşılıqla xatırlad. Məqamımı yüksəldi. Günahlarımı məhv et. Xətalarımdan keç. Olduğum məclis, danışdığım söz və etdiyim duaların mükafatını razılıq və əbədi cənnətə çevir. İlahi, bütün hacətlərimi mənə ətay et və mənə lütvünü artır. Həqiqətən, mən sənə rəqbətliyəm. Ey aləmlərin Rəbbi! İlahi, sən öz kitabında buyurubsan ki, biz özünə zülmədən bəndələri bağışlayacaq. İlahi, biz özümüzə zülmə etmişik. Bizi bağışda. Sən həqiqətən də bağışlamağa layiqsən. Bizə əmr etməsən ki, dilənəni geri qaytarmayaq. Elə isə, Mən hi zoruna dilənmək üçün gəlmişəm. Haqəti məqbul etmədən məni əli boş qaytarma. Bizə əmr etmisən ki, sahib olduğumuz qullara qarşı gözəl davranaq. Biz də sənin mülkündə olan qullarıq. Bizi cəhənnəm odundan azad et. Ey xıntı və bəla zamanı pənah apardığım və ey şiddətli çətinlik halımda fəryadıma yetən Sənə bəna aparmışam, Səndən kömək diləmişəm Və sənə sığınmışam, Səndən başqa heç kimə sığınmıram Və səndən başqa heç kimlər xilas edilməyi istəmirəm, Mənim dadıma yetiş Və məni qəmqüssədən xilas et, Ey az əməllər qəbul edib, Çoxlu günahları əhv edən, Mənim az əməllərimi bağışda Və mənim çoxlu günahlarımı əhv ed, Həqiqətən sən mehriban və bağışlayansan. İlahi, səndən birbaşa qəlbimdə olacaq iman və mənim üçün yalnız sənin yazdıklarının olacağını bildiyim bir yəqin istəyirəm. Haqqımda təyin etdiyim bir yaşayışa məni razı sal. Ey mehribanların ən mehribanı!